Străgeri, coborâți punțile! Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții! Crai și împărat, vin să ceară mâna domniției noastre! Alarul a sus la forțele castelului! Să sune trompetii! veniți la curtea noastră Să trăiești, să trăiești, Maria, Maria. Înaintați cinstiți și înfățișați-vă, prințese Un cântec frumusețiu astăzi vin să închin și perle minunate părul tău Sanin. <cute> Mâna să anim Mâna să-mi o ceri, sărmane Nu te mai încumeta chipuț într-o oglindă dacă ți-l-aș arăta oh. Copila mea, încetează Podoabe fără seamăn, Aver numărate, sunt singure în măsură să ți le dau pe toate Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate Dar nu ați găsit în drumul cel lung ce a străbătut o glindă să vă arate și chipul vostru zi? O, oh, Copila mea! Tata, dar dar un crin lângu un ciulin, Un diamant o piatră? Osta stai lângă o, lâng -o Le pot pune alături? Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru. Eu îți aduc, domniță, din țara îndepărtată, podoabă fără seamănă, o inimă curată. Și îți mai aduc cu cinste al vilejii scut, purtată în lupte drepte și de dușman temut. <laughs> tu, mâna mea.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 Ce vorbe grele îmi spui? Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer iertare, cinsteți oaspeți, pentru nesocotința ficii mele. Și să știți că am să-i îngerunchez trufia pedepsind-o Voi da mâna ficii mele primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna. Tata!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 Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu plac florile, cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria? Totuși eu vreau să-ți cânt prea frumoasă. Poate am să-ți îmblânzesc inima. Doarme parcul, doarme cântul, Obosiți, doarme și vântul, Și în hamacul florilor, tot norodul gâzelor. Noapte. E frumos cântecul. Spune-mi, spune, -mi, spune -mi cu cel plătești. nu dai nimic, nimic? Ba da, îți dau mâna ficii mele, prea frumoasă a șenel. Nu se poate, tată. Alungați-l! E un cerșetor, un drânzăros, alungați-l! Slujitor, Deschideți porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. A -a -a -a. Vreau să-mi țin făgăduiala a șenel... Va fi soția acestui nu, om. Nu, nu, nu, nu vreau! Eu în Sarandoc nu vreau! Nu vreau! Hai, hai, hai, hai, mai repede! Până se lasă seara trebuie să ajungem la coliba noastră. La colibă? Mm -hmm. Eu, Prințesa Chanel, giovairul de preț al împărăției, să locuiesc? Hai, hai, hai, grebește-te. Am obosit. Mi-e sede. Fântâna-i acolo. Scoate mi apă. Nici gând, te singură. Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu. <laughs> Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim. Dar ți-am spus-o odată că mi-e sede. Nu mai putem zăbovie târziu. Mm -hmm.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 De azi înainte, ea va fi locuința mea, așa Și... nici măcar nu e curată. Ai să o faci tu curată, ei s-o faci tu frumoasă, e doar a ta? Eu... niciodată! Trebuie... trebuie să ai grijă de postul nostru. E apucă-te de treabă, curăță-i pe enjenișul, spală vacile, iar în sacii adună paie pentru saltele. Eu plec să adun vreascuri pentru foc. Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc. Îndrăznișă! ce te de treabă! Nu! nu vreau! Nu, nu pot! Nu știu! Nu am să fac nimic. Am să ascult eu de porunci neumistrențul ros. Tocmai eu. Eu, Prințesa Chanel. Nu. Mai bine să culeg flori. nu! N-am să mă obosesc pentru asta! Ce-ar fi să dorm? Pe paelele astea... Și mi-e sete. Mi-e sete, dar cum să beau din oarele astea urâte? <fântări> <fântări> no.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 Pentru mine. La palat cu La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat da. Da, da, da, da, da, trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta Și nu ți-ar ședea deloc rău să învești tu să lucrezi, ceva, să muncești Ți-am spus, dacă vrei să ai de alegurie, apucă -te de treabă <sus> Și da. dezor zor, de zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca <sus> E ultima încercare pe care o mai fac Nu ai vrut să înveți să Nu vrei să muncești?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 sunt și frumoase. Lasă-mi le pe cele două cu flori de câmp. Da. Ține bani. Da. Mulțumesc! Oale! Oale de vânzare! ieftine și frumoase! Oale! Oale! Oale! Oale! Oale! Flori, rotunde flori,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 Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și paur. Și lucrează. Desenează cu migală florile pe oalele de lut. Are îndemânare fata. Ei, Așener, gata cuptorul? De mult! Pe atunci așezăm oalele de lut la ars. Un cuptor de oale ars e gata. Cum, am auzit bine? Da, sunt gata. Uite, îți plac?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 Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Oalei! Ei, neîndemânate, de ce nu ți-ai strâns oalele mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit! Neîndemânate, co! că la, ne Oprește-te! Credește foarte mult! Stai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! de Dai! și cât am Dai! Dai! Dai! Dai! mă Dai! Dai! să Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! o Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! să fac ceva, să Dai! Nu pot să mă întorc acasă. Pai bine, plec în lungă. Încotro să apuc. Munte să mă duc. Oh, oh, oh. Oh, greu mai e cu bătrâneț. Ce-i mă dușit? Ea ca, ca... abia mai trag sufletul Sunt obosită, nu mai pot să car să si oh, și cocioba mea e frică. Unde stai, Mătușa? Departe, departe, tocmai acolo pe deal. Lasă, lasă ca ți le duc eu oh, oh, Să trăiești, fata Dar să știi, nu pot să-ți răsplătesc, Truda Muito inimigo matuzinho. Vem, vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar îți dau un sfat. Las l mădușic. să -l minte, fata mea. Hărnicia și bunătatea deschid lacătele fericirii. Da. Să nu uiți sfatul meu. Hm. Da, da. Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro o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 Fetițo, adu coșurile cu swing. Fetițo, spate din poate cu plece. Adu apă, ară fructele! Ară potele! Pună-te la gâtele! Uite la ea Ai. cum de colo, colo. S-a deprins cu munca. Și unde mai pui care face cu îndemânare pe toate. unde e mai greu? Hop și e harnică, nu glumă. Și când a venit, nu știa mai nimic. Pe ce punea mâna, spărgea sau strică. Iată, o se apă.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 Da, da, da, am auzit, nu, A, ba, ba, da, vrea cândva să-i fiu soție. Ce spui zanaticul? Să sune trompeții! ca ce -a podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, trebuie să-l văd. Mă, meu ce dorme a fost de tine. Ei, fetiță, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n-auzi. Da, eu... Prințul Codrilor de Cedru, Prințul Înțelept, vine să-și întâmpine oaspeții. Să cânte muzica!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 La castel e nuntă mare. Prințul codrilor de cedru și prea frumoasa și harnica prințesa Chanel își sărbătoresc căsătoria.